Az első kormány megbízások. Össze megbízást kaptunk a kormánytól egy pontos város térkép elkészítésére. Aufsneiter félbeszakította munkáját a város szélén, és együtt kezdtük el a felméréseket. Első ízben történt, hogy a kormány felmérette a várost, mert eddig még nem készült térképlasszáról. Indiai titkos ügynökök hoztak ugyan haza a múlt században vázlatokat, de ezeket emlékezetből rajzolták, és pontatlanok voltak. Most használt vettük kárunk Teodolitjának, és mérő a szent város minden zugába eljutottunk. Csak a kora reggeli órákban dolgozhattunk, mert ha megindult az élet az utcán, azonnal körülvett bennünket a kíváncsiak hada. A kormány beosztott mellénk két rendőrt, mert egyedül nem bírtunk már a kívánciskodókkal de még így is érdekesnek találták Aufschneiter mérőeszközeit. Nem okozott nagy élvezetet a csípős reggeli hidegben a sárban mászkálni, és az egész tél adatgyűjtéssel telt el. Még a háztetőkre is felmásztunk, hogy Aufschneiter berajzolhassa a házakat, és én több mint ezer háznevet gyűjtöttem össze valamennyit eredeti írásban. Amikor a dalai láma és a fontosabb hivatalok részére elkészültek a másolatok, új játék jött divat balászában. Olvasni tanulták a térképet, és roppant mulatságosnak találták megkeresni rajta a saját házukat. A kormány már akkor tervezte a város csatornázását és villanyvezetékek lefektetését. Ezzel is bennünket akartak megbízni. Nem értettünk az ilyen műszaki munkákhoz, de barátom agrármérnöki tanulmányai révén kitűnő matematikus volt, a speciális kérdésekben pedig a témába vágó kézikönyvekből merítettünk ötletet. Auschneider már ebben az évben rendes havi fizetést kapott a kormánytól rúpiában. Engem 1948 elején szerződtettek fix állásba. Ma is büszke vagyok még arra a fizetési jegyzékre, amelyet akkor kaptam. Néhány hónappal a Dalai Lámánál történt kihallgatás után az éjszaka közepén a Norbulinkába hívtak. A kicsú áradása veszélyeztette a nyári palotát. A monszun idején a szelít folyó félelmetes gyorsasággal válik erős sodrású, helyenként csaknem két kilométer széles folyammal. Amikor kiérkeztem már, átáztak a régi gátak, és a testőrség katonái az esőben zseblámpák fényénél dolgoztak az erősítésén. Sikerült a régit annyira megerősítenünk, hogy reggelik kitartott. Másnap felvásároltattam az összes jutazsákot, amelyet a bazárban kapni lehetett, és agyaggal és gyeptéglákkal töltettem meg őket. Ötszáz kuli és katona dolgozott tőlük szokatlan iramban, így sikerült elkészülnünk, mielőtt a régi gát átszakadt volna. Egy Egyidejüleg elhivatták Kadongból az orákulomot is, aki ezekben a napokban szomszédom volt Norbulinkában. De jól tették, hogy nem csak az orákulumra bízták magukat, hanem több száz embert is munkába állítottak. Amikor az utolsó kapavágásokkal végeztünk a töltésen, az orákulum önkívületi állapotban oda a vízhez, és elvégezte táncát. Még aznap elállt az eső, az árhullám leapadt, és mindketten dicséretet kaptunk a dalai lámától. Később megkérdezték tőlem, nem tudnék-e tenni valamit, ami egyszer is mindenkorra véget vetne az áradásoknak, melyek évente fenyegették a nyári palotát. Azonnal vállalkoztam rá, mert úgy éreztem, hogy Aufschneider segítségével sikerül szakszerű folyószabályozást végezni. A tibetiek mindig merőleges falú gátakat építettek, és rájöttem, hogy ez a legnagyobb baj. Így 1948-ban már kora tavasszal hozzáálltunk a munkához, mert a monszun idejére kész akartam lenni. 500 katonát és ezer kulit kaptam, és ez ritkaságnak számított. Még egy nagy újítást vezettünk bennél be a gátépítésnél, sikerült a kormányt meggyőznöm arról, hogy gyorsabban menne a munka, ha nem kívánnának robotmunkát. Elértem, hogy minden munkás naponta megkapja a bérét, és így mindig vidám hangulat volt az építkezésen. A teljesítményüket persze nem lehetett európai mértékkel mérni, egy ásón gyakran három munkás is lógott. Az egyik vezette, a másik kettő meg a kötelet húzta, melyet az ásó nyelére erősítettek. Az itteni emberek testi ereje kisebb, mint a mi munkásainké, és mindig megbámultak, ha a türelmetlen lettem, és magam nyúltam az ásó után. És hányszor kellett megszakítani a munkát? Ha valamelyikük gilisztát fedezett fel az ásón, hangos felkiáltással ledobtak mindent, és szaladtak gilisztát menteni. Több nő is dolgozott a gátépítésen, akik erőben egyáltalán nem maradtak el a férfiak mögött. Egész nap cipelték a földeltelt kosarakat a hátukon, és énekelték monoton dalaikat, hogy ritmust tartsanak. A katonák, mint mindenütt a világon, itt is nagy szoknya vadászok, és szünet nélkül röpködtek a pajkos megjegyzések. A nők száma gyakran nagyobb az építkezéseken, mint a férfiaké. Előfordult, hogy Auschneiter 300 tibeti nőt foglalkoztatott egy maroknyi férfi mellett. Mégiscsak érezhető, hogy a férfiak egyötöde kolostorokban él. Az emberek gyenge teljesítő képessége bizonyára a szerény táplálkozás következménye. Szampa, vajastea, néhány retek vagy paprika, ez minden fő táplálékuk. Az építkezéseken egész nap rotyognak az üstök a vajas teával. Mindenki megkapja a megszabott adagot, és délben is leves van. Mindig csodálkoztam, hogy a munkások mégis milyen elégedettek és vidámok voltak. De ezt már megszokták. A hús drága, és otthon is csak ritkán kerül a fazékba. Katonáim és kuliaim mellé kaptam még negyven csónakot is. A ladikosok is a kevésbé megbecsült hivatásúakhoz tartoznak, mert nekik is, mint a bőrmunkásoknak, állati bőrökkel van dolguk, és ezzel vétenek buthatanai ellen. Megmaradt az emlékezetemben egy drasztikus példája annak, hogyan bánnak velük. Egyszer egy dalai láma útban a számjekolostor felé egy olyan hágót használt, amelyen a ladikosoknak is állandóan át kellett kelniük a folyóhoz menet. A hágón vezető út azonban az Isten királyjal való érintkezés folytán szenté vált, így egyetlen ladikosnak sem volt szabad többé rálépnie. Ettől kezdve csónakjukkal a hátukon egy sokkal magasabb és nehezebb utat kellett használniuk. A csónakok több mint száz kilót nyomnak, a hágók általában ötezer méternél magasabbak. Mindig megrendültem, ha embereim csónakjukkal a hátukon elmentek mellettem, mert ezeket a juttatták eszembe. Annak a negyven csónakosnak, aki a gátépítésen dolgozott, köveket kellett hoznia egy kőbányából. Nem volt könnyű feladat, deszkákkal kellett megerősíteni a csónakokat, hogy elbírják a köveket. A ladikosok a legerősebb emberek közé tartoznak az országban, és munkájukat meg is fizetik. Nem olyan alázatosak, mint ahogy azt egy kevésbé megbecsült osztálytól elvárná az ember, külön céhet alkotnak, és erre büszkék is. A véletlen szeszélye úgy hozta, hogy a tradüni magasrangú bönpó volt az egyik munkatársam. Ő fizette ki este a béreket a munkásaimnak. Kölcsönösen örültünk egymásnak, és gyakran beszélgettünk a régi, számomra oly keserves időkről. Ekkor már tudtam nevetni rajta. Ő akkoriban ellenőrző körútra indult húsz szolgával, és nagyon barátságos és jóindulatú volt velünk. Ki gondolta volna, hogy egyszer egymás mellett fogunk dolgozni, és én fogom a állást betölteni? Fel sem fogtam, hogy azóta négy esztendő telt már el. Gyakran azon kaptam magam, hogy már öntudatlanul is úgy viselkedem, mint a tibetiek. Mivel a munkám őszentsége kertjének a védelmét szolgálta, a legmagasabb rangú szerzetesek voltak a fejjebb valóim, és a kormány is érdeklődött a munkám iránt. Többször is előfordult, hogy az egész kormány kilovagolt titkárokkal és szolgákkal az építkezésre és mindkettőnket szalagokkal és pénzzel ajándékoztak meg. A munkások is kaptak pénz ajándékot, és a nap hátra lévő részére ilyenkor szabad napot adtak. Júniusban készen állt a gát. Éppen jókor, mert nem sokára megjöttek az első árhullámok. Ebben az esztendőben különösen magas volt a vízszint, de a gát kitartott. Az árterületet aztán fűzfákkal ültették be, és így a nyári kert környéke is megszépült.